Gurekin, hainua Elizondo, egunon zuri? Egunon, pampi. Marti arena, egan merda bai, ere. Bai, egan merda, amarena abizena ere. Horri da, antzigabe. Eta andoa ingoa bainan azkainen bizio zirela. Bai, ala da, e, sortzez andoa indarra eta badu ogei bat urte azkainen bizina izela. Uf. Ba, azkain eh, ongi ezagutzen duzu eta azkainek ongi adoptatu zaitu. Den. Bai, bai, bai, arrera herri bat izan da eta gaur egun jada nire herri bezala konsideratzen dut, bai. Bai, ikusiko dugu, hartuaz eh, dira kultur, dansan eta olako gauz eta nahi eh, biltzen zidea. Bai, saltxan pixka bat. <laughs> eh, rambe, harra beraz, eh, iratian lan eginduzula hori ez naken? E, bai, bai. Aritu ginen, ba, egin irratian, e, saio bat egiten genuen, e, irukote bat ginen, gero bi, e, bikote bilakatu zena, eta bo, oso esperientzi ederra izan zan, bon, irrati mundua ezagutzeko manera bat, oso gaztea ginen, eta Euskararen inguruko irratsaio bat egiten genuen, ostegungo izetan, heltzea sutan eta asko ikasi genuen, bai, oso bidaia polita izan zen, eta gero, bueno, ba, itxizuten arte, eta beraz, hor, e, e, zen bide hori. Goizazen zuzenean egiten zenuten? Bai, zu zuzen, zuzenean egite egiten erratxai hori, bai. Eta zer gomitekin edo gaia lan zen zenuten, bakarrik zuen artean? Ondola... Bai, bai, gomita genitu, zozketa bat eren bagenun, eta egia san, e, gara jortan jendeak, asko deitzezun irratira oso parte hartzailea ailea zan. Eta, bueno, ez da gaur egun bezala, beste gari bat zen. Eta irratiak bat zuen funtzio egiazki sozial bat, bueno, gero gari politikoare horrelakoa zen, eh? Baina, bai, bai, oso, oso interesgarria. Bai, hati motadeschberg dinak badira, au zen parte hartzailea, beste batzu badira profesionalago, orai ere, eta gero gaitzen zenidan orgo materiala eginen materiala hartua izan zera, beste jati bat sortzeko ere. Bai, bueno, jakina da guardia zibila hartu zen egin irratira, derankaz gorautzi zuten eta urte luzez e, itxia egon egontzen hori. Baina, e, ni bizi eskualdean, mundu andoingoa naiz eta horre Tolosa aldea inguruan, baziren antena batzuk Ba, ba, serri bateko gahan ez da kinungo mendi, bo, batzuek bazekiten ongin nuen eta xuxen non zauden. Eta, pentsatu genuen zentako ez, ba, irrati liburre batez sortzea. Eta, ala, talde batez elkartu ginen, horren inguruan euskarazko irrati bat sortzeko proiektuan. Denbora luze pasagenu, ne irratia sortzen nola zer, ez genu ez jakintzarik eta baleabide gutxi egia san. Eta, ala, eta sortu zen e, txolarre irratia, hogeita herritan e, entzuten zen. Bueno, entzun, e, oso polita izan zen, lehen e, emisio lehen egunu hura, e, oreitzen dute dut e, atzo baliz bezala. E, banatu ginen bakizu, bakoitza herri batean ikusteko ongi entzuten zen edo ez, Etzen hain ongien zuten egiazkez, <laughs> baina elkartu ginenean e, denek, bai, bai, bai ongien zuten da, benetan baina piskatola, oso, ba, oso espirintzi polita ere. Eta gero txolarrek bere bidea egintzun, irrati lipre bezala, eta gero ba, ba, gaur egun proiektu komunikatibo handi baten parte da, ataria irratea tolosaleko ataria. Uhum. Eta da, eh? Gatorria nola sortu zen? Bai, bai, bai. Oso hori zapene onak ditut, e, ilusio handiz, e, bo, gara zeiltasuna bagen dituen baina bai, bai, bai, bai, bideai hori ere oso polita. Hori, oh, gati librea erreten alik, hor, zinez librea zen, eh? Bai. <laughs> pirata ez erreteko, edo? <laughs> ia, ia pirata. <laughs> da. Eta zolka, noiz danik eh, jotzen duzu musika? Bai, bo, txikitatik eh, izan dute zaletasun hori, eta bos pasei urtekin hasinitzen musika kurtsuak eh, hartzen, bueno, osoan bazen emazte bat, eh, musika irakaslea, eta haren bon, etxera joaten, eta horrela, eta eskuso nioarekin urtekin hasinitzen. Eta astapenean? tresnekin hasi zira? E, ez, ez genuen, e, egiten genuen gehiago zolfaxa eta xor hola eta, ba, kantua pixkat eta bai, hola. Mm -hmm, eta bideo hori segitu duzu, gustatu zaizu? Bai, bai, bai, e, zortzi urtetan hasi naiz, e, izan dudan lehen irakaslea, bo, ez dut gehiegi maitatu, zorrot, zorrotzegia zen, bai, bom. Eta hor, e, ff, izan dut gara iban, bo, ez nekin e, segituko nuen ez, baina bo, aurrera joan naiz, eta gero, bai, ba, kontsor batu bide hartu nuen, eta, eta goi mairako ikasketak egin dituen e, donostiko kontsor batu orian, bai. Hala, profesionala zira, musikaz uh, bizi? E, bai, e, bo, beti irakaskuntzan aritu naiz egia san, e, hogeita bosturte inditut e, musika eskola batean lanean, e, eskuzo inu irakasle, musika irakasle. Eta Piskabate irakaskuntzarekin lotua, bueno, unibertsitatik asketak egin nituen, pedagogian lisentziatu nintzen, eta gehiago musikaren bidea egin dut irakaskuntzatik edo pedagogia mailan. Gero beti ba, egitu dut jotzen e, ezkerreskuin, gauza, txiki batzuk eta horrela, eta gaur egun gehiago e, naiz musikari praktikan esango dugu, e, ba, ez, ez baina bil e, gaur egun irakaskuntzan. Uhum. Nola hartzen zuten, etxekoen partetik, nola ikusia zen uh, musikaz bizitzea dena? Ba, ongi, egia zen, ba, besa hundia izan dut, e, betidanik, e, eta eskertu beharrean naho, eh? nire amata, nire eta zena, zeren... Adibidez, e, liceo garai hortan eta autu bat egin bertzela, eta bo, ni bizitzen ikasle eskolarra nintzen gara hortan, eta bo, bertako irakaslek, e, bo, esaten ziaten, bo, pena da, lare, bakizu, musika, bo, ez da, bizitzeko, ez da, lanbide errez bat, ez da, eta bultzatzen induten, beste ikasketa motatzuk egitera, eta bar, eta bo, ni, Garbi nuen ez dakit bai, sentsazioa dut hori, ba hori sentitzenuen eta alaxe halaxe bizi eta etxean, ba, ba bai, babestu ninduten, duten, naiz eta jakin, bide hori etzela bait ez izango, baino bai alde oso eskertua. Mm. Leantrezna erosi zinurarik edo erosi zizutelarik horretzen zira? Ah, bai, bai, ongi, e, ongi horretzen naiz. E, tekladun eskusoinu gorri handi bat, Paolo <laughs> Soprani bat, bat. pizu-pizua. Nola zen, Marka? E, Paolo Soprani. Uhum. Eta, bai, bai, surrera ino iristen zitzaidan. Eta, bai, ez, ez, ez, egia, esan, egia esan orain pentsatzen dut, eta ez dakit nola jotzenu eskusoinu horrekin. Bo, horrekin hasi nintzen, Eta gero horre hontzen garaibat nun tekladun eskusoinuak pixka bat e, bazerrera uzten hasi ziren eta ordun botoidun eskusoinura pasan neitzen. Ah, eh? Eta hor eh beti izan ditut bigarren eskuko eskusoinuak eta hor izanuen bai eskusoinu beltz bat e, Bugari e, markakoa. Eta, eta gero ondoren ja, goi ikasketak egiteko beste bat, ba, hola, tamenaz, handia da horrela. Eta orain bueno, erozik izan ditute beste batzuk, hola, txikiagoak e, kalean jotzeko tala. Eta orain badut, e, pigini, eskuzu ino egurrezko bat, e, bo, bikaina dena hori bueno, edera. Bai, hori ederra da hori zinez izan da, bo, erosketa edo inbertxo hon bat, ja elduaroan egindakoa mm. eta eta kuriosoki, hori ere bigarnezkuka erosi nuen. eta jakin dut e, ba aste hontan jakin dut e, norena zen hola ah? casualtates bai oso polita izan da historia ba begira ginen endaian E, endaiako ikastolak kantolatutako emanaldi batean, porrotxekin, e, ari nintzen jotzen. Eta emanaldi eta gero, hurbildu e, da ama bat, o, e, bere aurrekin etorri zena. Nik ezagutzen nuen, neska hori, e, airi etu baiginen muskasko galkarrikin lanean horrein dela urte pia bat. Eta, eta esan zidan, ez diazuz sinistuko, baina eskuztenu hori nerea zen? U. Uh benetan, bai, bai, bai, eta bon, esplikatu ditu pixka bat, enkargu egindako dago esku bada, oso berezia, ba, ziurrenik eh, modelo bakarri izango da. Bai, ba, zeberak, mm, bo, ongin landu zuen, nahi zuen e, soñu mota bat, eta, da, bo, da, eh. Eta, bo, dolua ondiz, me zuen, zeren bera, e, txikia da, eta egiten zitzaion pixka eta eroso esku soñu horrekin. Eta doluaundi bat egin omen zuen e, hori saltzeerako. eta eta hori deskubritu zuela ba, eta ikusi nindularik eskuzin horrekin jotzen ba esan zia Kriston Poza etorri zait bo, badakit badaki noren eskuetan den eta eta egingo du ere beste bizitza bat izango du eta polita izan e, da istu, bai bai bai ah eh, bai la contante undaian badaki noren eskutan den hori da Eta, oa, eta txikiko duzu berdin betirako, eta berdin beste bat erosiko ere, bo hori ez, ezak ditu. Ikusiko, ez ba, momentuz e, betirako bezala dut. Gero <laughs> betirako non nungelituko den, euskalo. Bai Eta nik ere jakitea bo, norena zen, eta ba, polita. Eta teklat, botohien artean, bada dezberdinta somat, jotzeko maneran? Bai, bai, ba, e, ez berdina da. E, esk, tekladun eskusoinua da azkenean pianoaren logika badu. Gero hori eskuinineko eskuan. Eta ezkerreko aldea berdina da. Ai, sistema batean edo bestean. Eta tekladun eskuseinuetan, distantziak handia bak dira, behatzak luzeago behar dira, edo gehiago botoidunetan, baduzua baintaia bat, e, bo, ez du orden logiko bat, ez daude mm. tekladorre emifaso denak segidan. Baina gertuago dituzu, eta behatzak gutxiago mugituz, e, bo... Gauza gehiago egin daitezke. Hala esinplek izpikatuta. Mm -hmm. Eskuxo inua beraz. Ez trikia? Ez eh? duzu uh, trikititxa xekulan jo? Ez, ez, ez dakit jotzen eh, trikititxa. Ah, ez da? Bai, arunt, ez berdina da, bai. Ideia da tiratuz eta pusatuz gairat ez dela behar soinua egiten? Hori da, bai, auspoa irekitzan eta iztean e, botoi berdinaz apalduaz ere e, beste e, soinua da. Bai. Eta alderantzik trikitilari batek bai, duzailta son gehiago esko soinua jotzen. Bai, bi sistema ez berdin dira, bai, haman e, komunean dute auspoarena, baina bestela, bai, eta bai, soinu aldetik, eta bai, trikitizamogatua da baduelako afinazio kontu bat, e, tonalitate kontu bat, Eta, bai, ez daka zerikusirik. Bon, joxe bat apia batek biak jotzen ditu, no? Ah, bai, joxe bat batek <laughs> jotzen du, zerrai. <laughs> Eta ongi gainera. Aito furgunda batek ere mentuaz? E, a, aitorrek ere pentsatzen dute mm. bai, joko duela. Ez agutu dituzu musikari ezagunak, hola? Zure ibilbidean? Eh? Ba, bueno, lan egin izan dute erramon martikorenarekin, adibidez, <laughs> bai, bai batuna idunuen, bai e, ere. bai, oo, jo. So... gertatu zen hau? Ba, gertatu zen, e, bo, kontzertu bat bazuen berak, eh, Baiona'n, aspaldi, hola euskaren inguruko festa batean eta bera ibiltzen da beste musikari batzuekin eta justu bo musikari horrek ezin zuen eta bar eta bo, hola pixkat, kasualitatez bezala, ba, norbaiteka aipatu zion, erizena, eta bo, ola elkartu ginen. Eta geroztik, egin bueno, ditugu konzertu batzuk, ola bat e, gernikan egin genuen, bo. eta oso, bueno, oso aberasgarria ez, ba, erramun musikario ezela, eta bueno, pertsona bezala ere, egia san, bai, e, asko gozatu nun, ikasi, ere bai, beste musika ulertziko manera bat, e, beste bizipen batzuk, bai, oso... Hor, zidara gunt, norbaitekin etxen ikasiduena kantatzen, unek ez uh. du baitez bada erritmi ikasekitzen, zuk berduzuego kitu, beste ah, bai, bai, manera bat e, da hori? E? Bai, beste egiteko manera bat, eguztiz. Bai, horregatik neretzako irakaspen handi bat, zere negia da, gaur egun pixka bat aldatzen ari da hori, baina kontserbatorioan edo irakaskuntza klasiko hortan e, ba, eskas hori. E, ba, ori, bai, pixkat improvisatzearena edo, edo arauak austearena simpleki ez, ba, erritmikoki, edo e, disonantziak, edo eta, bueno, holako ba, musikari batzuek ondoan e, eukita, ba, ff, ba, bai, pentsa, e, zen hau ikasteko bai. Mm hor, -hmm. egin horarik zetakekin desberdina izan naz, enta, da, zenta, hor binari bada biziki musika, bai. eta behar izan du sartu, eta ez da bere ohiturako ariketa. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez da, regez. Ba, beraz, zuk parte bat ustena alduzu, ere improbisaketari, edo libreago jotzena alduzu? Bai, jo, e, ikasketa bat izan da hori ez, eren hasiera batean, e, bo, pentsatzen duen ez nitzela gai, e, hori egiteko, eta bueno, dena bezala badira gaitasunak, eta entrenamendua ez. Eta adibidez, e, ba, hola, dantzat aldean, edo gauza errikoi eta parte hartzeak, E, badu alde hori, e, behar duzu egokitu, beharduzu improvisatu improbisatu, e, eta momentuan egin behar da, eta ez da zerbait e, pentsatu eta naiz eta gidoi bat izan, askotan, bo, ba, gidoitik kanpoa baritzen zehaz, eta, eta horrek eskatzen du hori, ba, entrenamendu bat, eta beraz e, hori, ba, ikasketa prozesu bat izan denetzat, oso haberasgarria, eta, eta hori, ba, kontxer ikasten ez dena tamalez. Hori ba, eh, praktikatu zegiten da, pentsatzen bai. gu, dugu musikari ez girenek, boa, da, musikari batentzat, ez gaizki jurtzea, benen noteta ikanpo piskabat edo <laughs> tempotik ikanpo, benen ez, ariketa bat da. Ha, ba, ba, bat da, izkuntza bat ikastea bezala, is, e, lehinik beldurra galdu behar da, e, trompatu behar da, eta, eta ba, ba. Ola ikasten da, bai. Mm -hmm. Egin dugu pausa bat, gero, aipatuko ditugu biztanda, iduzkilo horre taldean ere sartu zinela, azken antzerkia iesin parte hartu baitzin nuen, ha, ez bakarrik bazterreko musikari, baina zuregola batzin nuen ere. Mm -hmm. Eri ere, haipatuko dugu. Lehen pausa anari irekin egin dugu? Bai, anari bueno, asko maite du dune musikari bada, eta aukeratu dudan kanta bezna bulobitsi da, eta Vesna Bulovic e, serbiarra zen eta hegazkinetan lan egiten zuen. Eh bakizue hegazkin barruko lan horietan eta hoietako bidai batean lanean ari zela hegazkin horrek istripu bat e, ukan zuen eta bera izan zen e, superviviente bakarra. Bera eh. aterazen bizirik, e, bo, mirari bat izan zen. Ahi, ahi, hau zer 2000 metroko erolatik egin zutera. Eta, bueno, abesti horrek pixka bat, e, bere figura aipatzen du. Eta, bueno, nik, eta pentsetzen dut anarik ere, el, lotzen da asko, ba, zenbat emazte superviviente ditugun, izan ditugun Euskal Herrian, itzalean, eh maleruski eta eta bueno da zein importantea egitea eta erorikoa hundiak eginik ere aintzina rehitutenak bai halaxe da Zerren bat ezkutatu Dezakela dio Emakume hau batek Bat bakarra balitz gaitzerdi Erantzuten dio zuzuk inorken Zimurretan barna Dekadentziaren sintoma Ugariak, ugariak eta gain 時点で Da Zangodizut Pixka bat behartuz gero Beti enkajatzen du Puzleak Eta zuk ere Gehienetan Aldena Gutxiegi Tanaidena Baina orain egin Beti zera Bezna Bulović, hannariden kantua hemen eta hainua Elizondo Martiarena kautatua gure gomita musikaria dugula, eraz, musika zalea, bets dut ainez musika entzuten duzula? Bai, bai, bai, e, maite dut entzutzea eta oso estilo ezberri netako musika gainera, bai, eta boladak izate batzutan estilo bat, atzutan, baino bai, bai, musika asko entzuten duz dai. Eta jokitik hasiriken eh, ondoko satirarekin hor <laughs> hartuko... <fresa> izango dugu. <laughs> Fresha. Eta musikari kali gehienik geienik eskusoinua duzu jo. Bai, bai, bai, eh piano ikasi noen pizka bat, eh hola neneraldetik. Eta gitarra zerbait, baino bai nere tresna nagusia eskusoinua da. Beti hortaratetor gizira berriz. Eh bai, bai, bai, hor Eta... hor sentitzen naiz, eh eroso do nere lekuan. Talde batean jo izanduzu? Ba, vagenu engarai batez e, bo pixka klasikoan ibili naiz, eh aipatu dugun bezala, beraz e, orkesta batean e, jotzen nuen, Eta hola, bai, beti pixkat beti klasikoan eh ibili naiz. Ze orkestra mota zen? Eh, zen, bo esku soilu orkestra bat. Eh, bo vagi ere e, bai, bo vagenituen gero perkusio eta beste tresna batzuk nahasten ginenea, izezko tresna batzukin eta horrela. Eta Cornelio musika eskolan, xartu zila askainen? Bai, ibilidin zen e, irakasle bezala aurkikiekin. E, musika tailerra egite genuen, e, lau urte eta sortzi urte bitarteko aurrekin. bai Urte batzu ze ibilidin zenan Cornelion, bai Eta euskaraz egiten genuen. Bai, ez da batele bergintelesa, tipiekin eta handiagoekin? Ez, ez, ez beste, bueno, beste zerbait da. Bai, bai bai hor... E, Da, bizka, deskubritze bat, txikiek deskubritzen dute, baina oso modu, ba, ludikoan, e, jolasan bidez, e, gauzak errepikatuz, erritmo txikiak, bai, da, hor, deskubrimendu bat, eta gero, batzuek maite dute, beste batzuk ezaimeste, eta, bai. Nola kontsideratoa da, eskuxo inua, ez da, zaharkitua den tresna bat bezala hartua? Ba, errango e, garai baten e, borroka hauntibat izan dutrik itxarekin. Hmm batez ere esango nuke hegoaldean eh batrekitixa sartu zelako ba, indarrez e, bueno, asmatu zuen bere lekua egiten, ba austen molde tradizionala eta eta bizi berritzen eta egokitzen e, eta orduan eh bai indar, indarrez hartu zen eh musika eskola askotan eta leku askotan aukera bazen eh ikasteko eta gero pixka moda bat ere izan zen ez, bat alde rok talde askotan edo pop taldetan, ba, hasi zen ikusten bar. Eta hor, nahi baduzu kenduzi pixka bat e, leku bat eskusoinuari, ba, bazuena prestigio bat ala ere, eta baina nik uste, bueno, elkar bizitzen diala gaur egun, eta batak duela, elkar e, osatzen dute esango nuke. Dantzan eta plasetan lehen eskusoinua zen era den nagusiki hemen ere. Bai. bai bai bai eta bai. Hori irauli zen piska bat, eh? Ezati zut eh bai. Indar geiago zuen eskusoinuak badu soinu bolumen geiago? Es bolumen aldetik eta afinazio aldetik trikitixaren doñua asko zebiziegoa da. O dependentzen du gero eskusoinu motasko daude eta baino bai be, biziagoa da batez ere bere afinaziogatik bai. Kasik, eskaldunak gure gadatu dugu, trikititzak gure trezna zela? E bai, egia da. Eta izan dira, huainak, gero, lintontan batzu eta jartu dirarik, tapiataretudia nola ez, imuntzutabeloki, eta hainbat, hainbat, jokarekin ustartu dute. Iop pausabat egin du, eta gio, untza fenomenua izan da. bai bai, nebeltzak ere, izan da. Gero, fermin muguruzak ere, egin zuen alako bira bat, xabi solanokin, abez, trikititzarekin, beraz, bo, bai, ustarketa ederrak, daude eta egon dira, eh? Ba, ezin nahukatu eraztrikiek baduela bere lekoa ere horai, eh? Bai, bai, bai, ez izan dezala, eh? <laughs> <laughs> eta dantza taldean ere xartu zilela? Bai, eh, bada ikasleak dantza taldea azkainen, eta... Has e, era batean hasi ine pikatik ikastolako guraso be zela bagenuen ba musikari taldexo bat,la baikastoak antaolatzen zituen gauzetan jotzen genuen. eta poliki-poliki ikasleak dantza taldea bizi berritu da eta bon jende berri bat batxtu da eta badu dinamika polit bat herrian eta horre berdin badugu taldetxo bat ola musikariena herriko musikari batzuk eta eta bai hartzen dugu dantza taldearekin. <hazitzen dugu, hazitzen dugu> Errandu ikastolan ere, hor uh, ere beste implikazio mota bat da, behar duzu, zumata aur dituzo. E, bi, bi, bi alaba engirenak. ditut. Bai, horrein ja bat elizeo handa eta bestea kolegioan bukatu dugu ikastolako ah, fini. fini. Hor <laughs> <laughs> bai. ere, um, parteak zehundiak alde giten du. Bai, bai, bai, bueno, bai ikastaletako e, gurasoek ongi, ongi dakizu emezela, ba, bai bai, bai bada lan egiteko, eta, eta bo, egia san e, gustora egindako lan bat ere bai, e, ne, asko gozatu nuen e, eta horretan, dolu txiki bat izan nuen, e, e, bigarna ala bai ikastola bukatu zuelarik. <risa> eta beste kontu bat ere, Juziana Gerra lan bat egin beriruzu? Bai, ala da, e, ipuimusikatu bat e, egin dugu herri dira, xuxen errateko. Beraz, e, Josianek idatziak, e, Euskaraz, aurki ipientzat, e, bi zazpi urte arte bitarteko aurrentzat gutxi gora bera. Eta berezitasun bat da, e, liburu horrena herri e, jokoiek musikatuak eta filmatuak izan dira. Beraz, badaude QR kode batzuk, bertan, eta horre eh entzun eta ikusten aldira eh herri jokoen mimatuak eta eta musikatuak. Ei, telefonaren bidez beraz hartzen duzu azkitan uh, QR code hori eta bilaltzen zaitu uh... Hori da, bai webgune batera eta horre bai, hor ikusten dira, bai. Show izena da, izenatu. Bai. Show izenadu. Utiko el duda izenatu. <laughs> Show. <laughs> Badu herri joko bat izen horrekin eta berezia da zeren eh kontatzen duelarik eh Josianek osoago chapalean eta da pizka bat aurra lasaitzeko eta eramateko beste leku batera eta, eta funtzionatzen du harrigarria da lasaitzen gira gu ere eh beraz e, bai? jotzen duzu ere zuzenean no? e, bai ez da ikusgarri bat egin ditugu orain arte halako aurkezpen batzuk eta bai, eta aurkezpen horietan jotzen e, bai, dut Aurkipientzat hau? Bai, aurkipientzat da, bai. Plaseak hartu duzu, orakoan lanbaten? Lehenazen eh, egiten zen? Bai, bai, bai, bai, esperientzi berri bat izan da. E, jozean ezagutzen nuen e, aspalditik, ikastolan e, ezagutu genuen elkar. Eta beti, ba genuen gogo bat, zerbait elkarrekin egiteko eta eta horrela, eta proposatu zidalarik, ba, bai, gogo honez. Eta bai, izan da ere ba, experimentazio ba, neraldetik, e, ba, sortzea txiki hoiek, e, eskusu inoaz gain, badira perkusiozko txiki batzuk, hauts batzuk, eta bai, bai, bai, e, elkarlan polita izan da. Ei, melodiak zuk dituzo sortu, nahean? Bai, bai, bai, bai melodiak saziole. kipi batzuk dira, eta eta bai, nik sortu bat dira. Bestelanik egin duzula? Ba, hola ez... E, Beste lanketa bat, bai, asiru zuela, bertso doinu ez ezagunen bilketa bat? Bai, hor, e, e, Bertxularien lagunak elkartean e, lanenari bainaiz, e, bada proiektu bat, e, material gintza e, sortzeko gure bertso eskoletan erabiltzeko. Euskal Heri mailako progiitua da eta azken e, urtean ba pixkat e, hemengo lurraldeetan e, zentratu dena. Eta hor, e, bai gure bertsu irakasle e, alako doinu bilketa bat egin dute. Doinu batzuk e, ezagunak zire baina bildu gabekak edo grabatu gabeak eta beste batzuk ba, guztiz ezagunak e, batez ere, ereberu eta Baena faroaldekoak eta eta hala bildu ditugu odei Barrosoren estudioan grabatu, musikatu eta hemen go bertsolariek e, indituzte gaika bertso batzuk oso ederrak gainera gero ikaslekin e, landu alizateko ez bakarrik hemen Euskal Herri osoko bertso eskoletan, bai Doinu horien gainean beraz doinu bai Zahar berituak edo horida bai, bai bai bai eta oso lan lan ederra izan da bai e, biltzearena eta Bona, inbeste bertxolariekin ere ba, bertxo sorta hoiek sortzea. Eta gero ikustea, ba, nola ikaslek e, ikaste dituzten, eta, bueno, iriekitzezaien e, bat? Mm. Hau, ere, lan polita. Eta gero martiko genarekin errandu zu, martiko gena lagundu zinuela, berriz preste horako musikariak laguntzeko, ere? Bai, bai, bai, aukera sortzen bada, ba, ba zertako ez, bai, bai, bai. E, Lehen haipatu dute, Porotxekin ere inizan ditute olako eman aldi batzuk, bueno, aspaldiko laguna dut, e, maitagarria, bai, Josimari, eta bai, Porotx, eta ba, asko gozatzen dut berekin egia san, bai. Eta bai, eta egiten zerre diten duzue, Piritz Porotx Manimotos badakigu ikusgarriak deia muntatuak direla, beren musika badutela, eta uste dut uh, Piritzen egiten duen, antzia dut bere izena... Bizki hartua dela, eta ez nula beti parte hartu, den bai. porrotxek ere bede aldetik egiten ditu lagako bai, bai, ikusgarri e, kipiak. E, ikusgarri kipi bat badu e porrotxek, e, hainitzetan e, improvisatzen du asko, e, trebea da, hortan, eta egokitzen da guztiz, e, ba, momentuko egoerara, eta lekura, eta dena. Eta Bai, badu ikusgarri txiki bat, eta iten du pixka bat egiten, koloreen bidez ba holako ibilbide bat, eh beraien ibilbidetako ibilbideko ba kantu batzuk sartuaz eta bai, hola formato txipian baino ba aurrak lotzen dira eta polita da bai. Berekin ere behar duzu demora pasatu alaike unen lantzeko, ez da, zuk ez duzu improbisak eta bakarrik egiten ala ere? Ez, ez, ez, e, normalki finkat, <laughs> ba da, ari finkatzen dugu, ari, ari gorri bat, batzutan gorria izaten da, bestean berdea, <laughs> baina, bai, gero, bo, maite dugu pixkate jolastea ere, beraz, bai. Kompizitate bat bada. Bai, bai, bai, bada, bai. Mm. Komlizitate bat eda ikusi dugu, beraz Bernat Luro eta Maider Beheranekin parte hartu behizienuen iesi antzerkian. Bai. Hau, nola sortu zen, edo, zagatik sortu zira proiektu guntan? Bai. Ba, begira, iduzki lore antzerkitaliak, bueno, badu bere ibilbidea, bost e, proiektu egin ditu, bost antzez lan muntatu ditu, eta nisartu nitzen bigarren proiektuan. Beraz, eh, bon, iduzki loreren, ibilbidean, eh, ego nahi ze, bai, azken urteetan. Eta iesi izan da gure azken proiektua, eh, maika etxiko zuzendari izan duguna. Eta abenduan, eman genuen gure azken emanaldia aldia itxasun, eta zinez, ba, abentura eder, eder bat izan da. Eh, Aseratik... Eh, Bai, esan ezake f, izan dela, bai, oso bide emankorra. Eh, bai, bono antzez lana muntatzeko, pertsonaiaak eraikitzeko eta bar egin dugun elkarlaneanrengatik, ba, gure artean eta Maizubeldia eretartean izan dugu eta, eta gero gure artean sortu den ba konplizitate eta giro sano, eh, ditugun gogoetak Eta gero, bueno, bidean, eh, izan ditugu eman aldi batzuk, biziki unki eta ederrak izan dianak bai. A, bi emazte dira, ies egiten dutenak, batek uh, bere familiako bizitik, eta besteak zaharretxetik. Hori egin kontak izuna da, stopa egiten dute, autostopa stopa. Bai. Eta zu hor zira, hor izan gabe, mundarrian, zure eskuso inuarekin? Bai, bai, bai. E, maika kaseratik e, planteatu zigun, pixka bat estena gaineko e formula eta berak esate zuen hiru aktoreginela edo berak ikusten zuela eta nere mintzatzeko manera zela eskuzoinuaren bidez. Eta, bo, hasiera batean bizkat bitxi egin zitzaidan, egia erra, bo nola nola egingo dut hori, e, bo eta gero egia da, e, uste dut lortu dugula hiruen arteko e, lotura hori egitea, komunikazio hori egitea eta eta bai, e, Bukatu dut, sentitu, segiazkiz, neire mintzatzeko manera hori e, zela. Mintzatzeko bai. zure eta... trexena. Bai, hori da. <laughs> bai. Eta ez bakarrik transizioak egiteko esena batetik besterat, uh, parte zida ere, ahabos batzu ere egiten zineetuan. E, bai. <laughs> <laughs> <laughs> bai, alako batzuk ere bat zeuden, bai, bai, bai. Eta entzineko egiten sinularik bigerren Hor uh, zer egin zinuan? Bai, bigarren proiektua izan zen azparneko handerea. Azparneko handerea. Bai, bai. Hor bai. musikari... Bai, hor e, iru musikarik parte hartu genuen. Antzaz lan hortan, ander e, li zuzendua. Eta, bai, arrakasta handia bildu zuena hmm. Bai, testu klasiko bat. Bai, eta lenggo Bai, bai, eta deia zena Eta, hmm. bai. Eta gerozik egin ditugu beste proiektu batzu, Telesforus da Bogar, Antzets lana, Xabier Mendiz ekidatzia eta Inazio Tolosa zuzendariarekin. Eta gero berriz e klasikoko bat e, egin genuen Herriko Bozak. Jaure, ah, e bai, e, e, ezaguna da eta 11 Itxikoparrekin egin genuen baita ere hori talde handian egin ditugun proiektuak eta IES izan da formatu tipiauan. Bai. Ah. Hor, beste gola bat duzuzuk uh, antzerkian. Bai, bai, bai. Barne baitzira. Hori da, bai, bai. Ez berdina da horre azken antzerkian izan dudan rola, beste proiektuetatik ez berdina da. Gustatu zaizu hau? Bai, bai, bai. Bai, gozatu dut. Bo, asierako emanaldia pixkate estresagarriak, eta bo, pixkate burukan ibiltzea zure mugekin, oraino bai, ez, gai izango naiz. Eta gero, f, bai, behine iskabat e, hori zeharkatuta gero, ba, asko gozatu dut. Komplizitate gozoa jenditzen dara izien artean, eh? hiluen artean. Bai, bai, bai, gero hori da, eh, dena gure gaina hartu dugu, bueno, gure teknikaria alban eh, aztu gabe, eta beraz, bai egun luzea pasatze genituen, ba, anez ba, eta emanalde aldea ratxaldean izan, muntaketa eta dena gure gain zen, Beraz e, bueno, ba, izan da ba, esperientzia eder bat, e, ez da bakarrik oltza gainean ikusten dena baizeketa Gibeleko lan guzti hori ez, ba, emanaldiak lotu ze behar den, zerrez, muntaketa hau e, bai, bai bai lan bueno, oso bat. Bai, bai, e, impplikatu zireste, ez da batzuk beste lan bat izan ondoan beste proiektu batzuk ondoan. Bai bai, bai bai. eskatu digu e, baino e, e, e, eman ere. Eskolegi usan ibili zizte, eh? Bai, hori zen gure amets bat, egia erran. E, nahi genuen e, lurralde guztetatik e, ibili. Eta, bueno, azkenean e, lortu dugu. Bai, nola da e, eskalkiena eta ongi pasatzen da orokorrean ulertzen dute tokiguzietan? Ba, eztaba ideia hori hasiratik edo hasieran izan genuen batez ere edo bo, bizkat kezkatua ginen horrekin. Zere hau testu frantses batetik e, abiatzen da eta mailizu beldiak egin du itzulpena eta egokitzapena. Baina E, bi emazte hoiek e, pixka bat logika batean idatzi ditu ez, eta batekoa zuen lapurdiko uskara gehiago, kostaldekoa, eta e, besteak baixena farrokoa. Eta gainera e, nokari dira nokari, e, ja, bai. beraien artean. Beraz, bagen nuen e, zalantza hori, eta galera ikurrori, eta egiazkiz e, ongi pasada egia da emanaldi aldi batzuetanen hego e, e, e, aldea ha batez ere ba norgeite aipatu du. hitza oh, hau ez nuen ezagutzen edo hitz bueno, batzuk eta badira ezagutzen ez zituztenak baina orokorrean ez da ullermen arazorik izan eta da gehi beharba guk daukagun muga bat hm. eta eta utxi beharrekoa zeren bo, euskera euskerazari gea eta elkar ulertzeeko gai gea. Eta espa da dena japatzen ere mezu orukoga hori estesan. da. Hori da. bai, bai, bai. Eta bai, bai, izan ginen ere laska hona dibidez, eta maizpide m, barnete, euskarek astenari direne barnetiko ikasle mordo bat etorri ziren ere, eta eta haiekin ere biziki ongi pasatzen landua zuten biskabat, aintzenetik eta hola baina bo, bai, bai, oso, oso ongi. Ez da aterako libururik edo tekstuarekin hemen ere? E, ez, ez, ez e, filmatua izan da, eta kanal du den pasada daia, eta ikusten alda huet bidez, baina ez libururik edo asmorik ez dugu behintzat. Pena dakzen da, askenaren ondutik, hoge? Ah, bai, bai, bai, bai, bai. E, bai. Asko aipatu dugu, haintzinetik, <gülüyor> e, gainera azaroa eta abenduan e, bo, emanaldi asko izan ditugu, beraz elkar asko ikusideu, eta bai, bai, bai na poza ezdaki tunkitua ginen ba, emozio ha itz batera eta bueno, ba, zerbait ederra izan danaren seinale bai. Hogealde bat itultzen da. Bai, hori da. Eta behardin prest segitzeko iruzkirekin? E, bai Bai bai, gogoa bada hor e, pausan gira pixka bat, baina, baina bai, asmoa badugu eta bo ba, ikusiko e, zeretoriko den. Ora ine eh, sukaldeko lana egitea tokatzen da. Mm -hmm. Laster bertsolarien lagunak alkartea ere aipatuko dugu burulatzeko azken minutuetan, baina beste pausa bat egiten dugu. Ahu zure eskualdekoa zure zorterik e, bai, rekl... bai, bai. hor bi urriekoak urbi dira, bai, Tolosarrak gehienak. eta Deapruak teilatuetan talde mitikoa eh, bo gastar eramaten hau e, eta orain entzuten dolarik gaztetzen hau pixka bat oraindik eta gero maite dut kantua, hau e, ba, ba, eh, ere bai, Jose Luis Otamendiren e, olerki batetik e, abiatzen da eta Eriotzari buruz mintzatzen da. Eta uste dut e, gehiago mintzatu barko ginakela eriotzaz, taburigabe eta hobeto bizitzeko modu bat bezala. Mm -hmm. Bada tabu bat, egonen eh, inguruan. Ne? Bai, eta handia gainera, bai. Mm. Deabrak nire gaztaro da tira maite nao. Gauri huri egindu, hainua Elizondo Martiarenak abutatua. ez di tikusin ez eta ordu Zurekin Bezala eman ditut Kar maita juna zeta Eri hotza zintzen dugu Tximele Gaur egin egindu, derboak telatuetan taldekoak, dorozaldekoak, beraz, eta zure garaikoak ere, hainoa. Eh? Bai, gure garaikoak. Hori <laughs> bai, da, gure garaikoak, eh? entzun ditut, nik ere. E, eta eriotza beraz, erten ziren gai bat, ez dela, usua aipatzen kantu batzutan, bai, ateratzen nabatzutan. Bai. Pirispo gotxe eta marimototxek egintzuten. Eh? Bai, badute eriotza ere ninguruan e, e, ikusgarri bat. Mm eta bai justuki bueno hoiek asko lantzen dute bo bizipozal elkarteren bidez, ba elkarte askorekin eta harremana dute eta minbizia duten aurren elkarte bat bada eta elkarte hortako bueno aurbatzuekin kolaboratu zuten eta e, aur horietako bati leginten minbiziarekin eta erabaki zuten eriहोतzaren inguruan eta doluaren inguruan e, ikusgarri bat egitea da zinezunkigarria bai Eta amaren itxaurak edo, nola, etzen da ere. Bari e... ere. hori eta... da, bai, bai. Hala, bai. berdin, naturalago aipatu behar kinuken gai bat. Nik uste, bai, etze naturalago edo gutxienez aipatu. Mm. Ze, ez da, itzegiten, ba, bo, ziurrenik beldurra ematen digulako, mm. eta, eta, bon, eriotza bizitzaren partea da, gurekin bizi da, ez dakigu inoiz, noiz etorriko den, eta eta importantea da, nik uste, irudikatzea nola nola nahiko genuken hil, e, nola nahiko genuken guoroitzea, eta bai, nik uste, importantea dela. Ez triste bakarrik nahiz, nuken musikaren zuntzule horzketetan? Ha, nik bai, bai, bai, bai, nere <laughs> ingurukoekin e, maizez, bai, aipatu izan dugu, eta bai, bai, nik A ala nahi nuke. Alaia izatean nahi zen nuke. Ez alaia izatean nahi konuke. Bai, bai, bai, bai. bai dudari gabe gainera. Haino, uh -huh. azuk lan egiten duzu, ere, uh, berxularin lagunak elkartean, administrazioan xartua zidan, horretan uh, egunero, beraz, implikatua, lagaldea bai. kultur hortan horretan. Bai, ala da, ba, horrein dela bi urte asin ditzen elkartean lanean eragile ba, eta hori da bai administrazio lanetan. Bertsotik hurbile da edo ola da? Ba bertsozale izan aiz hori bai e, bo, gure aita oso bertsozalea zen eta bueno etxean hori e, bizi izan dugu. Bertsozalea bai, baina gero... Bertsozularia ez baita espada. Bertsozularia, goizeko gola plan bat, be, bedar bada, baina ez, ez kalitatezkoa ez ez. Ez nahi bertsozularia. Eta egia esan e, horre bueno, proiektu ba, bat deskubritu dut, e, pxikat, e, barnetik. Uhum. Zer da, zure lana, pertsonen lagunaken? Bai, e, bueno, horre zazpi e, pertsonako talde bat gaude. Beraz, e, bada proiektu handi bat hezkuntza mailan. Se bueno, askako ikastola guztietan ditugu bertso kurtsuak, e, eskola heli ere bai, eta sehkako kolegio eta alizioan ere bai. Beraz, e, bueno, gure proiektu nagusienetako bat da, eta horrekin batera bertso Gaur egun baditugu, hogeita magos e, bertso eskola, lurraldetan eta irureun bat aurrari dira bertsotan. Beraz, nire da pixka bat e, guzti horren kudeak eta administrazio lanak, hiru laguntzak, eh bai, lana, e, zubia zu bia egitea Eusko Larriko bertsozale elkartearekin eta gero horrekin batera beste gure beste adar bat, sustapena edo bertso plazasarena da. hori, e, antolatzen dian bertso saio, eh chapelketa, holako e, emanaldiak. Mm -hmm. Lajaldean jaldean dira buleguak Momentuz, garen dugu? Bai, hori da, senpereko larraldean, e, hogei urteko ibilbidea egin du bertxurien lagunak elkarteak, ba, andoni iturri ozen ba, eskuzabalta zunari esker, eta e, zinez eskertzekoa da, e, eskaini duen guztia. Eta bai, e, ibilbide horri bueno, bukaera iritsiko zaio laister. Ah, udan, iduriz. Ah, lada, bai. Segi ituko dugu hori guztia. Eta justoki bertsoa aipatzeko itzordu bat nahi nukea ipatu, otxailaren amabostean orizanen baita, larumatean, semperen. Bai, e, larraldean bertan. <laughs> larraldean hain txuxen, eh? bai. lapur dimilaxen eta behatzik kantolaturik. Hala da, bai, elkarlanean antolatudugune bertso krakada musikatu bat izango da. Eta bertsotan erituko dia miren artetxe eta unai ituriaga. Eta gai emaie bezala aimarkarrika izango dugu eta musikari bezala, beharituko bai, naiz, e? <laughs> beraiekin, bai. Ala, hor, zer, rei, hey, doinuak eta hain zinetik, bada moldatuko dituzua, ikusiko duzu ez doinuta. Bai, nartu? pixka bat, e, gidoitxo bat egiten dugu, doinuen inguruan, e, geiegi ez estresatzeko bertsulariak batez ere, <laughs> eta ere. Eta, eta gero bai horren gainean ja improvisazio izango da. Ba, alare asko izango du improvisaziotik, eh, bai. Bai. Zuret zaterari dituzu segitu, eme ki bilí. Bai, bai, bai. E, azkenean eh nere rola izango da beraiek segitzea. Beraiek bertxotan ari dira eta ez dute egon behar musikaren e, zain edo horren hmm. pendiente. Beraz musikariaren lana da bertsolariak e, segitzea alik eta txukunen. Beti pulitea atzaman dut, hori uh, musikariak uh, lagundu bertsulariak, beti komplikatu atzaman dut, eta bertsutan aitzea, susen ankantatzea, eritmoan kantatzea, doinu baten segitzea, bai. komplikatu da. Komplikatuak asimaxikoa da, eh? Bai. Bai, bai. da. Bo honak dira, gaineat, Ah, eh? bai, bai, horre. Nire nartetxe eta unai iturriaga, bai. Puntakoak ditugu. Seitan, atxaleko seitan izanen da, bai, lagaldean. Hori da. Zuk, bai, Ondoko azken minutuak baititugu. Ondoko urtetan zer nahi zinuke, zure eskuso inoarekin, badu zer proiekturik, badu zer bai gauzatu nahi zinukena? Ba, egia san, e, proiektu nagusio izango da eskuso inoarekin e, auspoa astintzen segitzea. Ahan hemen, edo, edo nola, edo ala. E, eta ez, bo, ez dutola proiektu konkreturik, egia e, nahiko egunean bizi naiz eta beraz eh, bo, ez dut holako aurrikuspen eh hondirik egiten ez dut baita proposamenak heldu balimaz sautzukizu bai, o... bai bai bai e, irekia noski eta eta bo, ez badira heldu ba, ba <laughs> sortu sortu ere bon, eta la por la por dies beraz segitu koduzula bai, bai bai bai bai bizi da hor, talde hortan eh, Ba, beratxa dugu, eta eta bai, bai, hor segituko dugu. Ongi, hainua eskertuko zaitugu, on arte dut hori Bai, mi eskertzu, Et, eh, oso momentu eta, gozoa izan da. Ja, beste numeit kulutzatzen zaitugun, taulen gainean hor. Bikain. Uxika klasikoan, eh. <laughs> <laughs> Gutxeain aiz, eh? gaur egon. Demura behar da, ere, eh? Bai, egia. Bai, trebatzeko, bai, jotzeko? Bai, bai, horrek bai, orre, eskatzen du, bai. Familia biziak ere horiek hartzen du, eh? Bai, ala da. Mila esker suri! Bilesker.